Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ другий. Дев'ять. Був такий час задовго до описуваних тут подій, коли три окружжя – округи Макдавел, Бриджер і Дулінг – подало клопотання про переоблаштування зачиненого виховного закладу для неповнолітніх Горобинова гора на окрай необхідну жіночу в'язницю. Штат сплатив за землю і будівлі, а в'язниці було дано назву округу – Дулінг який виклав найбільше грошей у перебудову і переоснащення закладу. Його двері відчинилися 1969 року. Штат набрали із мешканців три окружжя, які конче потребували роботи. В той час в'язницю іменували наймодернішою та еталонною в царині виправлення жінок. Вона була більше схожою на якусь старшу школу у передмісті, ніж на тюрму. Якщо ігнорувати спіраль колючого дроту, що тягнулася поверх огороджі з металевої сітки, яка оточувала цей заклад. Майже за півстоліття по тому тюрма все ще нагадувала виглядом старшу школу, але таку, що потерпає через важкі часи, через скорочення бази оподаткування. Вже починали руйнуватися будівлі, лущилася фарба, подейкували, що на свинцевій основі, протікала каналізація і водогін. Опалювальне устаткування безнадійно застаріло, і глибоку взимку тільки в адміністративній секції підтримували температуру вище 65 градусів. Улітку в крилах утримуваних аж шкварчало. Освітлення було млявим, старезна електромережа перебувала в стані очікуваної катастрофи, а життєво необхідне обладнання спостереження за утримуваними сліпло принаймні раз на місяць. Проте там був прекрасний прогулянковий двір із біговою доріжкою, баскетбольний корт у спортзалі, шафлборд харликове поле для софтболу та город, що сусідив з адмінсекцією. Це саме там, поближче до буйного розкушування горошку і кукурудзи, на синьому пластиковому молочному ящику сиділа директорка Дженні Скоттс. Її бежева в'язана торба лежала на землі біля туфель. Директорка курила полмол без фільтра, дивлячись, як під'їжджає Клінт Норкрос. Він змахнув своєю ідентифікаційною карткою. Такої необхідності не було, оскільки його всі знали, але таким був протокол. І головні ворота розсунулися на напрямній рейці. Він заїхав у мертву зону поза ними, чекаючи, доки зачиниться зовнішня брама. Коли черговий офіцер, цього ранку це була Моллі Олсом, побачила в себе на панелі зелений вогник, який показував, що головні ворота замкнено, то відчинила внутрішню браму. Клін своїм пріусом покотився вздовж паркану на стоянку для працівників, яка також була огороджена. Знак на тутешніх воротах попереджав "Дотримуйтесь правил безпеки, завжди замикайте свою машину». За дві хвилини, привалившись плечем до старої цегляної стіни, обернувши обличчя до ранкового сонця, він уже стояв біля директорки. Що відбувалося далі, скидалося на ритуал закликів-відгуків у якійсь фундаменталістській церкві. «Доброго ранку, докторе Норкрос!» Доброго ранку, директор Кокоц. Готові до чергового дня у чарівному світі інституції. Справжнє питання в тім, чи готовий чарівний світ виправної інституції до мене, от який я цілком готовий, а як щодо вас, Дженіс? Вона мляво знизала плечима і видихнула дим. Так само. Він кивнув на її сигарету. Думав, ви кинули. Кинула. Я так люблю кидати, що роблю це раз на тиждень, інколи двічі. Все спокійно. «Цього ранку так, але вночі у нас стався зрив». «Не кажіть, дозвольте, я вгадаю». «Енджел Фіцрой». «Аж ні, Кіті Макдейвід». Клінт звів у гору брови. «От цього я не очікував, розкажіть». За словами її співкамерниці, Клодії Стівенсон, це та, яку інші пані називають... «Клодія – фігура динабіт», – сказав Клінт. «Дуже пишається своїми імплантантами. То це Клодія щось очутила?» Клінт нічого не мав проти Клодії, але сподівався, що річ у ній. Лікарі теж люди, вони мають своїх фаворитів, і Кітті виправної Макдейвід була однією з його улюбленець. Кітті, коли вона прибула сюди, була у важкому стані, звичка до саморуйнації, різкі зміни настрою, високий рівень тривожності. Відтоді вони подолали довгий шлях. Серйозно вплинули антидепресанти, і я дуже хотілося вірити Клінту, дещо допомогли його у психотерапевтичні сеанси. Кітті, як і він, була продуктом опікунської системи Апалачії. Під час однієї з їхніх перших розмов Кітті їдко спитала, чи є в його великій панській голові бодай якесь поняття, що воно таке, не мати ні дому, ні родини. Клінт не вагався. «Я не знаю, як відчувала це ти, Кітті, але я почувався ніби твариною» наче весь час я або сам полюю, або полюють на мене». Вона подивилася широко розчахто тими очима. «Ви?» «Так, і я», – сказав він, маючи на увазі. «Я теж». Тепер Кіті майже завжди відзначали в рапортах похвальна поведінка, і, що краще, вона уклала угоду з прокуратурою свідчити у справі братів Грайнерів великій операції з вилучення партії наркотиків, яку тієї зими провела власний шериф Дулінга Лайла Норкрос. Якщо ловила і Мейнарда Грайнерів загрибуть, дострокове звільнення стане для Кіті наявною можливістю. Якщо вона його отримає, думав Клінт, з нею все мусить бути гаразд. Кіті тепер розуміло, що знайдення собі місця в цьому світі залежить від неї, а також від постійної підтримки, як медичної, так і соціальної. Щоб відповідати новим обов'язкам, він вважав Кіті достатньо сильною, щоби звертатися по таку підтримку, боротися за неї, і вона щодня ставала сильнішою. Очікування Дженні Скоттс були менш оптимістичними. Такою була її позиція щодо засуджених. Краще не покладати надто великих надій. Можливо, саме тому вона і була директоркою в'язниці, хазяйкою, а він лише штатним мозкоправом у цьому кам'яному готелі. Стівенсон каже, що Макдевід її розбудила, промовила Дженіс. Спершу балакала у вісні, потім стогнала, потім почала кричати. Щось про те, що йде чорна янголиця, чи, може, чорна королева, так написано в рапорті, з павутинням у волоссі і смертью в неї на пушках, схоже. Ніби з якогось непоганого телесеріалу «Егеж» на сайфай-каналі «Егеж», директорка вищирилася без усмішки. «Гадаю, Клінт, і у вас попереду вільготний день із цією пацієнткою». «Більше схоже на фільм», – сказав Клінт. «Якийсь, що вона його бачила в дитинстві». Кот спустила під лоба кочі. «От бачите, цитуючи Роні Рейгана, знову ви за своє». «Що, ви не вірите в дитячі травми?» Я вірю в хорошу спокійну тюрму, ось у що я вірю. Її перевели до крила А о селі психів. Не політкоректно, пані директор Кокоц. Коректнішим буде термін централ навіжених. Їй довелося там всаджувати угненне крісло. Хоча й траплялася, а подеколи така необхідність. Клінту було огидним це крісло, схоже на сидіння спортивного автомобіля, перероблене на знаряддя для тортур. Ні, дали їй якусь жовту пігулку, і це її заспокоїло. Я не знаю, яку саме. Та мене це не вельми обходить. Але це є в рапорті, якщо вам буде цікаво, подивіться. У Дулінгу існувало три групи медикаментів. Червоні, якими розпоряджався тільки медперсонал, жовті, які могли видавати офіцери, та зелені, що їх ув'язнені, яких наразі не тримали в крилі сі або не занесли до рапорту за погану поведінку, могли зберігати у своїх камерах. Гаразд, сказав Клінт Ну, а зараз ваша дівчина Макдевід поки що відсипається. Вона не моя дівчина. А це була вранішня інформація для вас. Позіхнула Дженіс, потерла сигарету об цеглину і закинула недокорок під молочний ящик. Не пропавши з очей, той міг якимось чином зовсім зникнути. Я затримую вас, не даючи поїхати спати, Дженіс. Не ви. «Я вчора вечеряла мексиканською їжею, мушу протриматися на ногах, щоб скористатися нужником. Правду, люди кажуть, те, що виходить, підозріло схоже на те, що входило». «Триста тринадцять, пані директорко». «Ви лікар, ви з цим здатні оглянути МакДевід?» «Безумовно, просто зранку». «Хочете мою теорію? А зараз ось вона, ще не мовляв, над нею вчинила на руу якась пані, яка називала себе чорною королевою. Що ви на це думаєте?» «Може бути», – сказав Клінт, оминаючи цю наживку. «Може бути», – похитала головою Дженіс. «Навіщо досліджувати їхнє дитинство, Клінте, коли вони досі діти? Фактично, саме з цієї причини більшість із них і перебуває тут. Дитяча поведінка найзліснішого типу». Це нагадала Клінтові Джинет Сорлі, яка обірвала довгі роки дедалі дужчих знущань з боку свого чоловіка тим, що встромила в нього викрутку і дивилася, як він помирає, стікаючи кров'ю. Якби вона цього не зробила, її саму вбив би Дейміан Цорлі. Клінт щодо цього не сумнівався. Він вбачав у цьому не дитячу поведінку, а акт самозбереження. Утім, якби він сказав це директорці Коц, вона б навіть слухати не схотіла. В цьому сенсі вона була традиціоналісткою. Краще просто закінчити цей сеанс закликів-відгуків. І отже, пані директорко Коц, ми розпочинаємо черговий день у жіночій в'язниці на березі Королівського каналу. Вона підібрала свою торбу, підвелася і обтрусила зад своїх форманих штамів. Ніякого каналу, але там далі по дорозі, як завжди, на своєму місці наш головатий ручай, тож розпочинаємо черговий день. Причепивши собі на сорочки ідентифікаційні картки, вони разом увійшли до приміщення у цей перший день сонної хвороби. 10 Магда Дубчик, мати молодого, вродливого і на все місто популярного фахівця з глянсування басейнів, відомого як Антон Басейновик, і поноте в нього легальна фірма, а отже, звертайтеся до того Антон Басейновик, пришкультигала у вітальню дуплекса, в якому вони мешкали удвох із сином. На одній руці вона тримала ціпка, а в іншій свій вранішній допінг з пердінням та охканням, опустившись у м'яке крісло, вона вімкнула телевізор. Зазвичай цій порі вона потрапляла на другу годину передачі «Доброго ранку» вілінгу, але цього разу вона натомість вімкнула «Ньюз Америка». Там йшов спецрепортаж на тему, яка її цікавила, що було добре, і вона знала одну з кореспонденток, яка висвітлювала цю подію, що було навіть краще. Мікейла Коц, яка називає себе тепер Мікейлою Морган, назавжди і навічно залишається для Магди, манювної Мікі, котру вона нянчила чималенько вже років тому. Тоді Джен Коц працювала всього лише охоронницею у жіночій буцегарні на південному кінці міста. Вдовиця – мати-одиначка, яка просто намагалася виборсатися зі скрути. Тепер вона – директорка, начальниця всієї тієї галайстри, а її дочка Мікі – знана на всю країну репортерка, яка працює у Вашингтоні і уславлена своїми нещадними запитаннями та короткими спідничками. А й справді ж, і мати, і дочка Коц обидві вибилися в люди. Магда пишалася ними, а якщо і майне бува смуток, бо Мікі ніколи не дзвонила і не писала, а Дженіс ніколи не заїде потеревенити, то обидві ж зайняті, робота. Магда не сумнівалася, що розуміє, якою обтяжливою та є в обох. Цього ранку програму новин вів Джордж Елдерсон. В окулярах, сутулий, з рідким волоссям, він аж ніяк не був схожий на типових ідолів телеекрану, що сидять за великими столами і зачитують новини. Він скидався на якогось працівника моргу. Ще й голос для телевізійного презентера мав невдатний. Говорить, ніби кряче. А вже ж Махда гадала, що знає причину, чому Ньюз Америка вже займає третє місце після Фокс і Сіянен. Її нетерпець брав, коли ж Мікейла перейде на якийсь із цих каналів. Коли це трапиться, Магді більше не доведеться терпіти цього Елдерсона. «У цю годину ми продовжуємо висвітлювати сенсаційні події, що розпочалися в Австралії», – оголосив Елдерсон. Виразом обличчя він намагався зобразити стурбованість разом із скептицизмом, але виходило ближче до гримаси при закрепі. «Краще тобі вже на пенсію, та й лисів би собі в домашньому затишку», – подумала Магда і піднесла за диктора свій перший цього дня тост Рому з колою. «Іди, глянсуй собі голову черепаховим воском, звільни дорогу моїй Мікейлі». Спалах того, що дехто називає азійською хворобою зомління, а інші – австралійським поморочливим вірусом, продовжує поширюватися, повідомляють офіційні представники медицини в Охуд на Гаваях. Схоже на те, що ніхто не може впевнено сказати, звідки це походить, але досі жертвами ставали лише жінки. Тепер ми отримуємо повідомлення, що подібні випадки почали фіксуватися і на наших берегах, спершу в Каліфорнії, потім у Колорадо, а тепер і в обох Каролінах. З детальнішою інформацією для вас, Мікейло Морган. «Мікі!» – скрикнула Магда, підносячи тост до телевізора, і, виплеснувши трохи петва, собі на рукав кардигана. Цього ранку у голосі Магди вчувалася хіба дрібка чеського акценту, але коли о п'ятій вечора додому повернеться Антон, вона балакатиме так, ніби лише щойно зійшла з корабля, а не прожила у тривокружі майже сорок років. «Манюню, Мікі, коц!» «Було, я ганялася за тобою голозадою по всій вітальні твоєї матері, і ми обоє риготали так, що нам аж кишки рвалися. Я міняла тобі захезані підгузки, ти мала штукарко, а лишень поглянути на тебе тепер». Мікейла Морган у «Дівоцтві Коц». У блузі безрукавці і одній зі своїх фірмових коротких спідниць стояла перед якимось обширним комплексом споруд, пофарбованих у червоний коморний колір. Магда вважала, що Мікі вельми добре потрафляють цієї короткі спіднички. Навіть найбільших шишок політиків бува, гіпнотизують з верхівки стегон, і в такому стані іноді якась правда вискакує з їхніх брехливих ротів. Не завжди, зважаємо, але вряди ряди годи так. От щодо нового носа Мікейли Магда мала суперечливі почуття. Вона сумувала за тою задирекуватою кирпою, яку її дівчинка мала дитинчам. І в певному сенсі за цим новим витонченим носом Мікейла зовсім не була схожою на її Мікі. Але з іншого боку, гляділася вона розкішно. Від неї очей неможливо було відірвати. Зараз я перебуваю у Джорджтауні, у госпісі люблячі руки», де сьогодні на світанку було зафіксовано перші випадки того, що дехто називає австралійським паморочливим грипом. Тут утримується майже сотня пацієнтів, переважно геіатричних, і понад половину з них – жінки. Адміністрація відмовилася підтверджувати чи заперечувати спалах цієї недуги, але я лише кілька хвилин тому побалакала з одним із санітарів, і те, що той, хоча й коротко розповів, уже тривожить. Говорив він на умовах анонімності. Ось, послухайте. «Що тут відбувається?» – запитала Мікеєва. «Ви можете нас поінформувати?» «Більшість жінок сплять і не прокидаються», – сказав голосом якогось космічного прибульця санітар. Точно як це сталося на Гавайях. «Ну, а чоловіки? Чоловіки – красунчики. Піднялися і вже снідають. На Гаваях були певні повідомлення про якісь нарости на обличчях сплячих жінок. Чи є таке тут? Я не думаю, що можу про це говорити. Будь ласка, замерехтіла Віяма Мікейла. Люди хвилюються. Ось воно, крекнула Магда, салютуючи телевізору своїм пілом і знову плеснувши трохи собі на кардиган. Вмикай, Сексі, ще не їм замріється сколотити олійку, ти можеш будь-що з них витягти. Нарости не в пухлинному сенсі, промовив голос космічного прибульця. Це більше схоже на те, ніби їх обліплено ватою. Тепер я вже мушу йти. І ще тільки одне запитання. Я мушу йти, але воно продовжує наростати. Ця ватяна парость. Її, ніби, більше. Є. Картинка на екрані повернулася до прямого ефіру. Така тривожна інформація від інсайдера, якщо вона правдива, ваша черга, Джорджа. Хоч як магі було радісно побачити Мікі, та все ж вона сподівалася, що ця сенсація неправдива. Мабуть, чергова фальшива лякачка на кшталт проблеми 2000-го або ТГРС. Проте думка про щось таке, що не просто вганяє жінок у сон, але й змушує на них щось зростати, як сказала Мікі, це тривожить. Вона зрадіє, коли додому повернеться Антон, самотньо, коли єдина її компанія – телевізор. Хоча вона й не стих, щоб пожалітися, магді нема підстав непокоїтися за свого сина-трударя. Ні-ні, вона позичила йому грошей на заснування цього бізнесу, але він сам зробив його дієвим. Ну, а поки що зараз ще трішечки хильнути, Всього лише трішечки випити, а потім здрімнути.